Bartzelo, nara jungo gara? Bertan, Andoni daukagu. arratsaldeon Andoni. Arratxaldeon, ba, ez emogos. Ondo, onda, eta zuzemo gozabiltza. Ba, baina, pisotago diatu eta tesina egiten eta, ba, jota zuago. Tesina eta Katalunia plazan ere bai e, zabiltza hortik anliatu, haizta? Ba, bai, bai, bai. ezin ba, ba, ba. zuten aukera, oza, zetsa ba... Ze txokera horik haukeratu indignatua hau gehiagoik baina <laughs> Eta zekonzu, daunakakak zeketutan katexine prestatzen Eta historietan gaudenian gau Ze nolakoa diren, eh? Bai, eh, ja bueno, ga Gaurkoan eh, nahiko eh, bispeiru alditan izan zaitu gula Antxetan eh, mugimendu eta hitz egiten Baina kolaborazio laburrak edo izan dira Gaurkoan eh, pixka bagehiago sakondu nahiko genuke gai honetan Eita nebauzu ba hasteko, eh sanbarra dago orain dela 15 bate egun, acaso pizka gehiago ja hizizela mugimendu hau, ba e, estado espainoleko hainbat hirietan, iriburoetan batez ere eh ba jendia e, no laben mobilizatuzen, plaza zehatz batzutan e, e, ba mobilizatu eta juntatu nolabait eta orduan e, ba, Bartzelonan hori ere bai gertatu zen. Eh ideia izango zen pizka bat asaltzea nola, nola izan zen astapena, nola izan ziren lehendabiziko egun hoiek eta zure kasuan ere bai nola nola enteratu zinen mugimenduaz, nola integratu zinen bertan. Bueno, a ver, hau hasten da, hau e, azten hasten da se bueno, askel eh da, amabestean hasten da grandean. Eta manifestazio, manifestazio batera behitu zuten Ez dakigu osondo zeinek hemen goba mogimendu, betiko mogimendu sozial edo bizartera ba, girek, gubilzen geran espatxeoetan, ba, ba iretxeo kupetan, eta horrela kontzeretan, ba bazegoen deialdi honen berri, baina inorketzekien osondo ze, zeinek behitu zuen, zeinzuk ziren, zein zut ziren, ba zegon dizkatu eta ba, gago lehen dikantan, ikusi eta horren dikantan zerbait dela, Barikada eskerri instituzionalaren estrategia bat edo sala edo eskerri e, instituzionala zegoen, no, zegoela guztionen atzean hasiera konmanifestaldia dituzupenean. Mm -hmm. bueno, gauza da, irandea e, manifestazio izan ztala eta era joan ginean eta ia esan bueno, oso ba poso bueno, zo manifestazio un dia un dia za, igual amago eta ba nekeen bueno jende asko egon baina horrela gure mugimenduetako jende geiegiegi ere etzegoen eta horro mundu guztia jendak eto noso seri arkan edo eta bueno eta manifestazio parlamentoan buka tuzan eta bueno ba jende bat saiatu zan, edo bueno parlamentoan parlamentoa parke bat da eh par parkeundi batean da sidoala parkian da eta bueno, eta hor bukatzen izan eta txalgoren tentsio izan edo ba, a, parlamentura parlamentura nigeristea eta parlamentuan ba bueno okupatzaileatzea edo bisita konfront ba konfronto konfliktitate pizkat ba marka jartea ez gainera aurreko astean ere hemen e, osasun sektorea, osanitatealdeo bare borroka kontsutu batean dagoz e, ba eta genitu zeudeneko hamarra eta eta bueno eta planta guztiak eta ketaitzen alideta Eta arrunda, neko konfliktik gaten mailea dago sanidad da inguruan. Eta huke, ba, azte azken edo, bidea mosketak eta ditu e, dituzte, eta dituzten manifestatio nazional batean Bartzeloan eta parlamentu baino ikizian, eta, bueno, neko, ba, konflikto horita sortu zuten, mozokin, eta, bon, ez ziren jotzera irikio, baina, bueno, neko errealizazio puntu bate irikizian, ezta? Eta arrunda, gukori, ba, prezente hori dukita, ba, junguina jaiatuko ginean, ba, batzukaruntza juten, eta horretorri bak eh horreniko batzuk amista horirekin zihoasan batzuk esan ez bait, osamudian ez ez santala eta santala problema duten zerekin behar eta txat horla ba eh e, e, ba, ba, e, ba e, mozten ez uh -huh. eta bueno eta da zan eta bisker barrela zan eta zi, barra, zen, ba, ba ze txorrada de manifestacion actualizar egunean gero... bai bai quiero egunean et, bueno, interneten bidez, e, iritsi horlako Deialdi bat ere baneko anonimoa esanez, bat, e, Madrid go historiata jaraituz, Bat, bat Kataluniako plazanak, bat, eta kampana batea ditzen zala. Eta horrela mm. esan pixka bat, bai? Esaten zenuen giro hori pixka eta ba, betiko mugimenduak edo e, Bartzelonako mugimendu sozialak hasiera baten zeudela implikatuak edo lehenengo egunetan zeudela imeztea implikatutak hori aldatzen da, e, bigarren loiru garren egunian eta hori nabaritzen ere bai mugimenduan, ez da? Ba, izke lehenengo gaubean, bueno, zen behar daren lehenengo gaubean ere, ba, ez dakit, ogei pertsona doaldi baginean akampatzen, ba, ogei tamar, ogei tamar, ogei tamar, ba, gure nede ezagunak eta gure historiko zirela, eta beste ogei tamar bat edo, ba, eee... Twittero eta Facebookero irritar baja normal, bueno, frikia que sangracaria. Eta Romaniko zekiro giro, ez dagoen eta wala ba gure cuadrillaken arlaezketan eta wala eta asamblea asamblea egiten hasi ginean, jendeak ez da asambleari egiteko ideialik ere baina zer batean, ez ez den darik, esea lan den emaio ba lurrean sherita eda ona darasi ginyanba eta orain bueno, eta oraingo ba, mobil 3G hauekin bakiste guztia hasamala da e, twitterrez twitteratzen ez dakiz zer eta er, ez dakiz er, bona bueno, tasisten ja interneteko bueno, twitter bat ezaten protestatzen hasamala da na ular ba, Twitter eta zibilmoitzak santial beste oso inizmoia zure gehiago hasen planteaneko bon, reala izan zantaria <hieres> eta bueno eta aurrengo egunean ba pizka jende gehiago zeo bueno, ma, zizan, jende gehiago zeon berreun bate edo inguru ginen urre aste artean. Eta gala, aste artean ba ginean, gugutako ba beste ogeita berrogei, eta beste un da berrogeita mar edo zidua da, no, da? Eta zan ble hau bai izan zaleia surrealista, du izan zala, aluzinantea. Ezan zegoet horrezia municipala egzanez, ba, junin badinala eh, ba ez, eh, lekuotzi Barcelona eta koi bueno, berseemitako hile edo hemen e, lurra eta kaleak garut ba, leku hotzi berginela eta joan berginela eta jende ezan ez. Bueno, ba ez moteguna da lagunduko diegu e, guk kasa garitzen eta orren medio ikusiko e, dute zona keran, eta beste batsoan zuena ez es. Goitez beste plaza batean ta garut zitenean buruzatuko gela eta, eta bueno, betikok esanen ez barkatua. Hau garut zitenean danabuztik banagustiko dute, dana regatuko dute eta bere zengoa zeoan ez zer eta baina da ez Eta hori puntori azeran ba zenko guaritu eta ona puntu jungi nagun ba oso oso asamblea ba ni nego kai urta ur... hartzen den tiorik eta horren batera argi ikusteten zetz izan batzak beste donostin ban bezalakoa zehan kontatu da beran horrenko lana zerak kutsua da ukala eta ba neguena oso oso asamblea hasta eta oso jende ba eskuldarra eta guzti zago nukera zena eta bueno ba sola bai Bai, esan barruan, pixka inguruan, esaten duzu azken finean, ba, jende oso desberdina batzen ari dela, bai izberdinetakoak, bai ere du ideologia desberdinak, adin desberdinak ere bai, eta nola lortzen da, zerg batzen du jende guzti hori, eta nola lortzen ari duzute pues, guzti horreri e, jarraipen bat ematia berdin, bai, koñozen dut, ikusten dut, arrum buonak, eta azkenean Berreun beto da bizenaiz, ementra golen bizenaiz eta, bueno, ba, e, Bosnietutana no, eta askotan, bueno, egune horna. Baina, guau, bueno, hasta zena juan itzanean, baya, kristalak zara gire, eta itxin zarean, da la pancatatak berriak zaseon, kristalak zagoen pillo bat, testakizera eta da, zotako militanteak eta, bueno, gure gizarte movimente guerre duetako militanteak, bera, berriagin, berriagin ez, bera, berriagin ez, eta darlon bai orduan ja potentzia ze galar, orduan ja ber 200 baino aurrekoan, ba azkenenean ja ba 500 integrareun 500 batitan Era ja oso gutin bertu indartsuakien eta. Eta eta darlon hemen pasada eta zure en Azurial, funeral xabat, hemen elkartzen gaituenak ez eta e, kiwos on 12 erdane edo bueno, em e, gure tek pi bat izan da monumentu du ered duena eta xe izan da bak gu edo ba bertaratzea ez etablekor ba asambleak eh, ba, setionatzean asamak nola ba, egiten diren esplikatzea zeg gainera bandeko zaileak dira hasea gode bosteun ba, pertsononakin eta gero azkenean bo mila edo zaztemilaia pertsononaatuetaambleak gaoso ba, zailaak dira Eta garduan ba bona, pixka, ba e, struktura edo dos genuen eta ezan ez ba ona, hau komisietaren eta baratu bertzailea ja, komisioak eta lenean hasi ziran eta bueno, eta eta hori, gauzala eh jende, bueno, egu, egunak pasa la va ba, e, han biltzen zuten jendea 10tik gero bi hartzen tala eta horren ba, ja, ja ba 5000 bat hori, e, 2000 ba, hasta 2000, 1000, 5000 eta eta ez dela 7000 bat ginean. Eta horrenka bertu pintzaran izan ba eta bai komisioa pillo baso bueno komisioa pillo baso zuzidan bateo zeudela eta gero eh, komisioa bakoitzean ba ez dakitzen eh, no, eh, ba zum komisia adibidez contenidos o hasta beste 16 subkomisio gintzial askoleko aurantzait dagoan 21 bat inguru ba zientzia eta teknologia subkomisio titan ekonomia reforma eh bueno autoorganización era democracia directa era bueno bat quizá tener que quedarse en la vida eh Eh, joera dizberrinitako jendeak igual bat, ere esparruak edo egitu dituela zera, eh, ahirez ba, medioambienteko, ingurugiroko bako misioan, bon, ba, eh, bat jipio sartu dia, gero hortu bat, egiten hasi zelankamaz duko, eta ba, tamen, nore pixukide bat, eta beste jende bat, eta, eta bueno, pixar da alrikultura zaleakio, nekazen zaleakio, ba, hor jarri eta kriston hortu hortu dute eta hor eeta finitate talka edo pedo juntanda jendi eta pixkaeta bat autonomia eta autogesianen direz proposatzen eta eginaz ez eta hori da pixka bat zera gauza da igual ideologikoki eta oso urruti dagoela bata bestean ingandikbileltate pilo bat elkartu dira bertan baino bai egia da da pixka bamilaak eta Ba, eldzen juten direnean, eta eldutzen juten direnean, eta ba, eh, han elkartzen gaituzten eh, gauza, ba, danon nahi koantzokoak dira, transberzelaak dira, ba, ba, lan prekaritatea da, lan gabezia, etxai bizitza, eta gero, eh, eh, kanpalak berak, behar dituen, errepodistoko eh, behar dituen komisioak, basukan laritza, eh, argia, infrastruktura, ez dakiz erretar lago, zatu gebat. Eta gomba mm -hmm. bizkat, Orren inguruan elkartu gera eta nik hau ez dakit nik oso ondo egia dan edo nik uste dutena da edo nik nahi nukeena daan han elkartzen gaituena nik uste dela eta ez dakit jendeak konturatzen daan baina ez dakugula ba ez dakugula eh e, algo lematariko lema nagusitako da ningua ez reprezentatzen ez bait duñor representatzen eta ordun bat pizka bat nik uste, hortik, e, nik uste hortik dijo hartu la tiroa esan eta ez dut zakete niora prestatzen orregatik egin dugu kanpala hau eta eta knowledge bots eta relato zerak ez ditugu eta Or eta hori da eh negatiboa da. Keu tinio ke representatzen amaio horri erantzuna horri ematen duguena auto da, ba autoorganizazioa ta autogestioada la ustedes nik, no sé, hauda praktikan hartzen animala, e, iretu diskursuak elkartzen baino bai praktikak. Ze e, gauza funtzionatzen duten modu bakarrean da, ba, asamblearismoa, e, horizontalitatea eta eta autogestioaren bitartez festeguko zer hori eskatuta kedan gure artean zatu dugu. Orduan ikusten ez, esan gut hori dan ideologiko kidearte gainduna nah, bañoai praktikoki eta ordunban ikusten or, or, or, or, or bad ba hor hor hor potentzialitatea eta gainean ikusten hor ere diskursoa. Bai, e, asteburu honetan e, bueno Ostiralean e, mozoen errepresioa jasantzen uten, baita hori eta gero erabaki hartu zenuten bertan jarraitzeko Ikusita gustiaunola ikusten duzute nola ikusten duzu pixkat e, etorkizuna ze zer gertatzen alda mugimendu honekin Bueno, Torrizoño no ya gauniku utzet ez dago presentea da la importantea etorkizunareak dira zanera eta hemen gertatu da beste gauza importante oso oso importante bad ere eta e, da bueno Especie, gauzatzen dut, especie dut horren Me montatzen difusio komisio bat. Etat, difusio komisioan egin lana edo zen, e, lan e zen ba, beste kolektiboekin adekartzea, kontaktoa egitea, bat, e, gizarte eragile, tradizional guztiekin, kontaktoa eta harremana eta koordinazio bat buntatzea. Eta e menn, hau e, itabiatziko greba, irailaren hau itabiatziko greba den arian edo, ba sortu ziran auzo bakoitza sortu asamblea, ba, asamblea ere, grazia, asamblea ere, tra, vale, por la cosa asamblea que es, eh auzoko eh, asambleak. Eh, eh haut kuba kurtzantzear eta ba, eh duke, eta gente do que do que eta konfluentzi prozesua ba, eta asamblea de Barcelona eta baitzentana eta bueno, eta eta bueno ba mexlap banko okupatuaren historia eta bizkatola bueno, eramantzuena hor jende horrek eta beste batek eta eta horla baixel mugimendu bueno, ba, e, sindikato txikiak eh eh e, e, asosazio de vecinos batzuk eta eta lokozera batzuk horrela konfluentzia konzesu bat emantzana. Eta horrela esan bukatu zuen, hauzo e, bat duetan erriko hauzo egotea. Eta horrein bakurtzen taneko aktibo eta gondira, baina igual japiskat, ba, igual kolektibo bat, bezala ja eratu bat ziren hauzo bat duetan. Eta gauzada, difusio komisioan bitartez, ba, jende asko eta asko hauzo e, eta labi beratu gana. Ba, kartel batek esaten zuen, honek auzo eta jarretzen du. Eta apuntatentu barrio, ez dakiz zer. Eta gauzada, ba, ba, joan den astean, Juan de la Stean haz itzontzira da lengo asamblea hau pasatzen ezkeroztikan eta gertatzen ba, er, da la ba grafiko auza adibidez auzoko asambleara irudun pertsona juntzigala sansekozoan ba 150 edo 200 eh deskortene da la ufonaiko ba eskindarra eta administratiboa eta ba 100 pertsonalako asamblea eh rikoplazan eta eta honek honek duneen zeko potentzialitatea eta honek e, nik gustered por la eh, esparluque por la como mugimendua eh, malin baditzute mugimendu honen froituak ba hemendik eh la urtera edo eh, irikiko da, ba borroka naiko leku politia jartzen gaituela, zan ere, ba, oso bako itzean, asamblea bat olin badago, ba, gai sozioekonomiko eta eta, eta zeta zarrudatzen eta pizkan bako konfrontazio maila eta pizten eta ban ikusten deneko egoera politia jartzen gerala. Nik ez diot e, ez diot e, tortitzun bidegirik ikusten honi, e, zan ere, ba, borroka zehatzak nortzekotan edo, edo dekalogo batekin eta horren bila juteko horako estrategiak ez ta egin duen baina bai argiraoa dela ja, beste borroka batzuetak ba batzuk bagaitzen eta eta elikatzen hasira ja, honezkero eta horre horren aukenak da importancia hori kristona izango zen edo, edo da kaso ja da hori ba, askenean esaten duzuna likatzearena beste, beste borroka batzuk ja da existitzen direnak nika e, galas... hori eta beste borroka bat ere bakatu bai, bai. On, beste horrat E, beste oso, procesu, oso, oso oso interesgarria hau bezen, hau bezen beste edo gehiago baliteke zenbat jendearen, zenbat pertsonen e, lehenengo politi, politizazio esparrua izaten ari den zen hairet e, baina nik pixar egia e, e, zen, eguneroan nago baina gurendela gutxi artean ezkomisitan ezartu zer oso liaduta naiz eta nago tersinarekin eta eta horon pixar zenpurtan ikusi dut gainera ere nuen gehiagisim izan eta horonak gondunez espektoraren egin xa e, da eh jende azkoen lehenengo asambleak iguzen dituen bai astrenean, bai aztertean, bai azte azkenean eta eh ta jende azkoen lehenengo asambleak ezoba tenderte kiteno sondoen la esfera central, e kiñuak eta diskustena ondo bita, sanen kiñu bat emetarre tubo, eh mutuen mutuen txaloak eta do zaula ezateko, ezozkoa kontra zaula ezateko eta lokoeño batzuk ba oso dinamizateko. Eta jende azkoek zituen lokoclavea kitatza gutzen, baina oso azker pasadena da zenbat zenbat eta nik uste oso politizatuta etorren jendeak, zehargi ikusi duen ez duela e, or, bueno, asamblearismoa eta e, elkar egiteko errementa dit honena eta politikoki ba, zanoena edo, eta nola hartu duten hori ba, ba horrako zutabe politiko sozendotatez, eta nola hartu dituzten ere, ba, asamblea, nola ikazietan asamblea que egiten, eta horrein jendeak ze, e, ze responsabitotik maia gartzen ditu asamblea, ba, jendeak horrein ba, erozein egartzen ditu hartzen du arte, esanbleak egiten du moderador dira, asambleak berruen dira, eta jendeak bildurra galdu dut egiteari, jendeak sokak egiten du, eta horreak edo oso potentzio ditatean bia, jende asko ikasi duela militatzen, eta, bueno, ikasi duela, e, ba, ezagit, e, eta eta jende askoren lehenengo esparru politikoagoa dala eta nik uste jende horretako askok beste espazio politiko bat zuten ega aurrela jarretuko duela lanean utentaik paketo hori estako ere beste fruitu dik eta ebre horretako bat Bandoni nik uste menutzi beharko dugula zeren denbora aurrera dijoa eta dena den izango dugun nik aukera ere gehiagotan honetaz hitz egiteko edo bintzat honek utzi dituen fruituetaz Ba, lagia dos, esker kaso. Ba, egongo, era? Mi esker gurean izatagadik. Ba, baina gurean Berri, nahio.